Kétségbe esve, minden büszkeségem feladom. Nincs helye a józanésznek, ha a családom fenyegetik. Meghalnék, meghalok érte. Értük. Miután Andrew elviharzott, tudtam, hogy ez nincs ennyivel lezárva, ahogy azt is, hogy igaza van. Héli életét valóban nem veszélyeztethetem, ahogy az ő érdekében a magamit sem. Mindkét szülőjét nem veszíthette el, de a kis Tony legalább olyan fontos volt számomra. Ha Andrew elbukik ebben a küzdelemben, a fiamat is elveszítem. Megoldást kellett találnom a problémára. Egyszerre legyek két helyen. Segítenem kellett, és szemmel tartanom Drút, ugyanakkor vigyáznom kellett a lányunkra. Elena, hol van most James? pillantottam a nővére felé. Akkor eszméltem, hogy őt nem is említette, mióta megjött. Hogy őszinte legyek, nem tudom. Válaszoltam, miközben nem nézett a szemembe. Hogy, hogy? Döbbentem meg. Valami gond van köztetek? Olyasmi, mi erről nem akarok most beszélni. Húzta össze a szemeit. Dühösnek tűnt. Szakítottatok? Maradt tátva a szám. Inkább úgy fogalmaznék, hogy mosolyszünet van. Fújtatott. Mi történt? Léptem felé. Akkor jutott eszembe, hogy mióta megérkezett, csak velünk volt elfoglalva. Még azt sem kérdeztem meg, hogy van. Ezt nem most. De miért kérdezted, hol van James? Szükségünk lesz egy-két dologra. Neki biztos van pár spéci felszerelése. Jó ötlet, mostanában megszállottja ezeknek a kémcuccoknak. már tárgyal az FBI-jal is. Akkor felhívom, mondtam bizonytalanul. Szerettem volna leülni vele, kifaggatni a dolgokról, de nem ez volt a megfelelő pillanat. Órákkal később héli ágya mellett ácsorogtam, és néztem bájos arcocskáját, ahogy gondtalanul alszik. Betakargattam, majd kiléptem a szobájából. Ahogy megfordultam és találtam magam Tony szobájának ajtajával, elfacsarodott a szívem. Nem bírtam megállni, benyitottam. A megszokott kupi helyett azonban rend és mérhetetlen csend fogadott. Az ágyhoz léptem, ami üres és érintetlen volt. Felemeltem a kedvenc plüssállatát, és magamhoz öleltem. Sosem akar ennélkülel aludni. Istenem vajon mit érezhet most? Mit gondol? Biztos rettenetesen fél. Térdre estem, és fájdalmas zokogásban törtem ki. Szinte láttam a lelki szemeim előtt, ahogy a kedvenc szaladgál, és boldogan vigyorog. Pont olyan kifejező szemei voltak, mint az apjának. Már az első pillanatban beleszerettem, ahogy a karjaimban tartottam. Istenem, segíts nekem, hogy visszakaphassam őt. Adj nekem erőt ezt végigcsinálni. Kriszi életem, Google elém, Andrew. kérlek, ne sírj! De láttam csillogó szeméből, hogy neki sem sok hiányzik, hogy átszakadjon agát. Olyan kicsi és törékeny, biztos halára rémült. Mi lesz, ha nem sikerül? Marcangoltak a kételyek. Vissza akarom kapni a kis vetettem magam hangosan bőbölve az ölelésébe. A hátának rázkódásából éreztem, hogy már ő is szokogott. Görcsösen markoltam a hátán az inget. Ne gyűlölj engem, Kriszi, dadogta két levegővétel közt. Rádöbbentem, az ő kínjai sokkal rosszabbak. Magát hibáztatta mindenért. Hogy juthat ilyen az eszedbe? Szeretlek téged, kapaszkodtam bele még erősebben. Sosem gyűlölnélek! Kerestem a tekintetét, de a könnyeimtől alig láttam. Most ő menekült a karjaimba. Szerettem volna enyhíteni a fájdalmát, a fájdalmunkat. Belemarkoltam a hajába, majd végasztalon csókolni kezdtem. Éreztem, hogy ez váratlanul érte. Minden izma megmerevedett, majd a csókom hatására kiengedett a testében. Mély sóhajjal simultam a melkasához. Némár ingattuk egymást. A tekintetében mérhetetlen volt a szomorúság. A gond csak az volt, hogy én is végasztalhatatlan voltam. Én ezt nem akartam, szipogott. Harcoltam, küzdöttem, boldog akartam lenni, hiszen te tudod a legjobban, suttogta a bőrömbe. Pedig sokszor féltem, sőt rettegtem, csak sosem mondtam el neked. Nem akartam, hogy gyengének láss. Elvégre csak egy maffiózó voltam, nem lehettem gyáva. Sosem tartottalak annak. Emeltem el a fejem a málkasától, és néztem milyen a szemébe. Nincs ez rendjén, Krisz. Az utóbbi években komolyan elhittem, hogy az életben van második esély, hogy az Isten szeret engem és vigyázz rám. Nem akartam én világmegváltó lenni, csak szerelmes voltam beléd. Cssss, csitítgattam. Egy ideig még gyengéden círógattuk egymás hátát, egymás ölelésébe burkolózva csókoloztunk. Mindketten vígaszra vágytunk. Megnyugtató volt éreznünk a másik közelségét. Chris, annyira félek, féltelek. Így is nehéz, hogy tudom, Toni élete miattam van veszélyben. Láttam a kétségbeesést a szemében. Ne nehezítsd ezt meg nekem, könyörgött. Oké, okay. bólintottam, is mélyen a szemében néztem. De belegondoltál már abba, mi lesz, ha itthatsz? Abban a pillanatban, ahogy nyíltan felveszed a harcot Rami-rezzel, én és Héli már nem vagyunk többé biztonságban. Tonit nagy valószínűséggel nem bántja, mert tervei vannak vele, de mi célpontá válunk. Hidegvérrel kivégezz, hogy leállítson, és még csak meg sem tudom védeni magam. Szerinted biztonságos itt nekünk? Döbbent felismerés suhant át az arcán. Ezek szerint ez eddig még eszébe sem jutott. Hosszan lehunta a szemét, és mélyen lélegzett. Annyi minden közbe jöhet. Emelte a plafon felé a tekintetét tanácstalanul. Mi csak melletted vagyunk biztonságban. Andrew, a mi egymásból táplálkozik. Ha eltávolodunk, sebezhetők válunk. Hatásos, sandított rám. Átlátok ám Ismerlek már, pillantott rám szigorúan. Miért tudsz jobbat? Nem, rázta meg a fejét lemondóan. De már most mondom, nem lehetsz a közvetlen közelemben. Nem kockáztatunk. Széles mosolyjal csókoltam az ajkai közé. Köszönöm, szeretlek. Így alakult hát, hogy négyen indultunk San Diego-ba, hogy kiszabadítsuk a kis Tonit.